je takšna situacija, ne? se meni zdi smiseno uh, takšne dogodke kot je ta, in to bi zato tudi bi moj nek razlog, da gremo tam, kjer se kaj dogaja, v uh, bistvu misliti. Ne? In, uh, zdaj, če hočemo neke osnovne koncepte, ki je Mark se razvijal že tam 1844, uh, mogoče zamet, ali pa postaviti v ta čas in zdi ta film Cube, kocka ena, sijajen. In ob njem sem nekem, nekega projekta napisan članek. Članek. In uh, za načrti takš najprej si pogledamo film, potem preberem tekst na nek takšen napropredavatenski način, Uh, se tu pa tam ostavim, če vam bo šlo že kaj na živce, tako je me vi ostavite, se mi pojasnimo, razložimo, to bi bil pol drugi del, treti del, pa pol razprava, tako da je to trikrat po uro, pa pol, ne. Tore, to je za načrt. Uh, uh, zdaj pač tako, ker se jaz včeraj ono melko nisem za se to nauča, tako bi se moglo, pa je to, kar sem lani bravo. Uh, pa bom jaz ja tako malo bral, pa malo bom ne, vam govoril, če pa malo došli kako ideja, mislim, kako je to interpretirali? Evo, mogoče prvo vprašanje meni, moje, vam. Jaz sem kvalim bereti, da jaz sem malo berežiti spod, je na? Prasim? da nekaj nizam. Ja. Jaz sem pač še prvno, tako da boč, življamo se. Prvo, kar se zapisite bilecovat, torej, to, da so počeljeli preživeti, kaj mali mali, če jaz o konotacijo, uh, vsi se dejansko obli v tem not, in so, uh, koliko je razvidno, m, rahlo, naključno padili v tem not. Uh -huh. In nekako niso vedeli, zakaj so to not. V tem sistemu. Ampak so vsi igrali v uh, Iz tega povedem izsajal, da so um, dejansko, so, so ta sistem zgrabili so oni sami, tisi, ki, ki so bili ta not. Samo, da se tem ne so zavedeli, ki so bili dejansko razpravljeni, um, pa da, da je treba tudi kako še sistemi. Bo že ni da je treba ljudi ta sistem jo, to je, ne to moj, se to opazal podobno kot senjas še kdo za začetek. To, bo, za to povera, nekaj ja, Ko je, recimo neko ja. eh, plen delo, ko bi ja. načino se bo vprašljati, zakaj je to, ne? No, se je... Ja. Ja. Ja. Okay. predlagam, da zdaj to preberem, se strinjam, v bistvu tako, kot si reko pa, sta rekla, ne. Torej, tako, ne? Filmo spremljamo kot celi skupino posameznikov, ki so na prvi pogled eh, ujetniki tega nenavadnega in neprosojnega sistema. Uh, Zdaj, vidimo, ujeti se v ogromni kocki, za katero bomo da simbolizira v bistvo našo družbo, kasneje. No en ta kocka tu se iz številnih manjših prostorov, ki imajo prav tako isto obliko. No en za stališča tega posameznega ujetnika ali po ne. tega okolja se ne nek način novih in novih kockastih prostorov, katere prihaja deluje kot labirint oziroma njim samim je to, zakaj so not, pa kje so, posebno neprosojna. In morajo svoja stvar v bisto šele interpretirati. No, in zdaj osnovno vprašanje junako je, kako se rešiti. In vprašanje ima še dodatno težo, zato ker so, kot smo videli, nekateri prostori smrtno, nevarni oziroma ne tukaj so upremljeni s pastmi, Na koncu filma, to zdaj, se nismo tak dali čli, bi sicer gotvima, da bi bila njihov rešitev absurdna, enostavna oziroma preprosta. Junaki bi morali enostavno nastopiti kot skupina in na svojem položaju pogledati z vidika celote. Pokazati bi morali to pa ne, To je rečeno, če si, si to zapisal, uh, pokazati bi morali kane solidarnosti uh, in pač nekaj matematičnega znanja. V bistvu je še več, spoh ne bi se rekli primikati, zato ker se kocka premika in bi lahko v bistvu imeli piknik. To se mi zdi, skrajno zanimiva poanta, da bi skratka, lahko lepo se imeli, ampak oni se med seboj uničijo. Uh, No, in zapra tak, ker tega niso sposobni, zlasti pa, ker niso zmožni, solidarnosti, vse njihovo prezadevanje napačno in čisto vsiko raki je uh, In vsak, njihov poskus se prevrže v grozljivko. Zaprač je to grozljivko, je pa tašen žaner, ki vedno te, ki kaj dela narobe oziroma se z vidika morale te grozljivke uh, uh, nemoralne, jih uniče. Ne, če ste gledali Krik 1, 3, tam je tako fino podana teorija tega žanra kot žanra in tam je pač vedno taka, bi rekli, striktna katoliška morala, ki kaže, v bistvu samo logiko žanra običajno tak, kot razložijo tisti molci v Kriko, da če se dva data dol še predno a, se pročita, oziroma to je to javno priznano, potem običajno v začetku filma vedno kako tako A, gospodično film odpravi, oziroma ta morilec. In tu pa, ker je to isto žarnar grazljoka jih tudi odpravila, ne, v bistvu... Če, če bi oni ostali cel čas v enim listem prostoru, ja. bi jo prespej pošli na površi, mislim, veliko z kocka. Tako, ja. Tačni most je, in zdaj, eh, ko vsake tog časa nekaj zaruže, mm -hmm. to zdaj še oni ne vejo, ker ne zna interpretirati še na te točki svega položaja. recimo v družbi, v kocki, a ne vejo, da se premikajo. In ko pač so se znašli, enot, so se prematnili in potem se celoč niso mogli ven. Če bi pa počakali, bi pa kocka sreko se vrnila na tiste središnje položaje. Ne? Je pa res, da morali vedeti, da se vrne. To sicer po na, naključju na ne kot bomo bili. Torej, zdaj v vodoma je torej mogoče reči, da kdo ni se delovati in filozofsko razmišljati a, oziroma pogledati na dejansko stvari celote oziroma celostno se staviti veliko sliko in to sicer je slab prevod, ampak na eni točki ta in policaj reče, ne, da ni nobene velike slike, a, ga film kaznuje smrti. Torej, to zdaj ena taka izhodišna osnovna teza. Ne. No, in kaj. pravi, pa tukaj v tem primeru filozofsko razmišljanje? ni osnovno filozofsko razmišljanje, da oni bomijo svoje situacije, in hočejo da se varno pojasni. Tukaj pa se predlaga, je, da bi oni imeli to, da se stvari bojo uredili sami in bomo militi od sebe. Ja, smo kot na polju in Bog skrbi za to, da se stvari uredijo. Mislim, to, jaz bi to pozvala skoc. Zdravlja religiozna planta, če bi to očekala... Zdravlja, da religiozna jaz sem sformila moja asociacija, je prav to, pismo, ne? Ja. Mislim, kot Ljivija napoja, tako je tisti uh, vnuki, ne? In Bog, za tebe, kaj se napenje, bo zaupaj in... Uh, jaz sem Je pa vse, pa še ena stvar, ki je zelo, zelo zelo rečeno. Če češte vemo, da je to, da je razdelil nekih antropologov pa tudi za antropologijo, da so minimalno časa skrbeli za svoje potrebe, nekaj so pač v tem za to, hitro poskrbeli, potem pa so imeli čas za neko lahodno življenje, zavrila, ni bo treba proizvajati ničeva drug drugega, ampak se je dala z nekim uh, piknih, tako se ti predlagal uh, preživeti. Ne? Znotraj so kaj ni to obdrazo države. Zdaj, če sem ne vem, kaj se je hotelo reči. Jaz sem ti hotela da je to, kar ti predlagaš kot filozofski eh, razmislek, eh, ni potrebno filozofski razmišljaj. Potrebno je samo neko tako zaupanje v prihodnost in piknik. Ja, eh, zdaj, če bi oni bili takšni plemeniti divjaki, di, di, di, hipotetično, samo niso, oni so mi. Eh, in oni so v bistvu posamezniki, ki, ki živijo v tem ekonomskem eh, sistemu, ki nas razločuje. In vsak vidi samo sebe in svoje življenje. In kot je za ta vort govoril, da pač samo skloni glavo, gle svoje življenje spremena rečilo, pa tu še vam pa to citirano. In se prej kot tak je vsak posameznik v tem oskem pogledu sicer razumen, v tem utilitarističnem pogledu za lastno kristoljube in zato pomeni filozofski pogled nekaj zelo splošnega, da je sposoben pogledati na svoje položaj tudi z vidika celote. Se pravi, big picture, to pa niso sposobni, to se nas za nič drugega. Uh, No, okej, okay, pa recimo to mogoče, da se zato pojasni, se je to zdaj pojasnilo, evo. na samem začetku filma se to pokaže, ko imamo praviti z Renom, tem mojstrom, mojst, mojstrom pobegal in zaporal, on samo reče, da pobegno iz kar sedmi. No, ampak tu recimo pa mu ne uspe, zato pa zakaj? Zato ker kocka v resnici ni zapor, ne? ideja Te interpretacije, ki tu predstavljam, je, da je kocka a, simbolizira vso kompleks, kom, kompleksnost naše družbe. A, no, in zdaj v kocki se je treba, kot pravi ren, rešiti pred samim seboj. Zdaj, to bi mogoče lahko celo sprejel, ne, oziroma bi lahko sprejeli, a, s, edino njemo ne uspe. In zakaj ne? Menj no, za zdaj, recimo zato, ker on v bistvu ravno v tem smislu, ta zložen, racionalni, atomiziran posameznik in ni zmožen sodelovati. In še več druge ljudi jemlje kot sredstvo za svoje dobro. In to se pokaže, ker sam tega ne skriva, ko jim reče, se boj vas vlečem le zaradi čevlja. Ker je njegova hipoteza, da se bo rešil, če boj metali čevlje, ker on mojster za senzore, pa bo na ta način to no, In To smo rekli, ampak Ta njegov način delovanja ni pravi in zdaj ga film kaznoje, kot ste videli, ga že kar z odpravi. Ne. No in zdaj, ko Ren umre, ne, ta njegova smrt je neka spodbuda, da se začnejo enake tega filma spraševati, ali so oni v tej kocki s kakšnim namenom oziroma Da je to mogoče malo pospošli, ali v življenju, ali imamo kakšen namen. In zakaj se za to, kar se dogaja, dogaja prav njim. No in ta kventin, ki je policist, ki jih zaslišuje, recimo Holovejo, ne, ti si zdranica, to je tvoj namen, ona pa dvomi razmišlja, ne, zakaj ravno jaz, zakaj ne prestalih deset milijonov, zdravnikov in zase meni, da ni nič posebnega. Enako ste videli za liven, hodi v šol, se druži spratki, živi doma, pravi zase, da je dolgočasna. V začetku vidimo, da je isto velja da je zbolj navaden človek, dela v pisarni ne bo v življenju, je bilo vse lebedno. Uh, Menj zase pač pravi, a to na te točki je neke interpretacije, ne? Saj Kventin pa uh, Holovejeva, uh, bi rekli sta neka uh, zastopnika teorije zdravte oba imate neko različico teorije zarote, ne. Kventin verja da z vsem, kaj sem dogaja, nek namen, smisel, recimo, kot se kaže v tistom odlom, kako je očala, dopade. aha, ti nimaš obeska, ti imaš očala, nič ni na ključno, torej očala se tu, kar je nek pomen v tem, ne. In tako pol zase pravi recimo, o njegov namen je brani ljudi, prezemanje odgovornosti, holove, a misli, da zade vojska nekaj takega, se ne bi mogla zgoditi, ne. No in, a, recimo, se mi zdi, da vod, ne, da je njegova interpretacija še kar dobra, vsega dogajanja je dovolj ciničen, da ne vrame v vse to in Quentin reče, misliš, da imamo smisel, nimamo, ne boste našli izhoda in potem, kot to reče, nega, se stvili napade in uh, potem, potem pritiskom vrt prizna, da on tisti, ki je naredil zonanje ogrode kocke. In to sem zdi mogoče tak nek uh, Pomembnejših momentov tega filma, sicer je naredil le ampak osem pa nič ne ve in to zdaj pravi na ta način, ko je v resnici večina eh, pogodb v današnjem svetu in podeti deluje. Imel sem pogodbo, narišem načrt, osnovno ogrode, kocko. In ni vprašal, kdo ga je najel, nikoli ni zapustil svoje pisarne, po se sklenil po telefonu, malenkosti, verjetno pravne, so pa rejali drugi in te njegove besede, sem zdi, res za razumeljem tega filma neko pač reče. Tako, te stvari tečejo, nikče ne ve, kaj delajo drugi. Gre za isti stroj, Pentagon, multinacionalski policija, ti počneš malo dela v pisarni, eh, potem pa nekje pod zemljo zraste stroj smrti, oziroma... Ja. Aha, to reče to reče, ja, imate eh, pravo, to reče ona, ampak eh, on reče pač što pol nastane, kocka nastane, ne? se pravi, v bistvu naša stvarnost in uh, se pravi, nekega posebnega smisla v uh, vsem tem ni. No, in tako zdaj recimo, da to za ta nastavek in zdaj pa recimo, kako bi to mogoče zinterpretiralo markske to, da to današnja uh, tema in jaz mislim, da je ta interpretacija, takšna, nad katero se mi zdi čisto vreda. Ne? Uh, no, se pravi, zdaj smo videli, da se Holoveva zgrozi in neko vorti nakom razloži, da je kocka nastala kot posledica biznesa. Mimo grede to je, a uh, v je to takšna neoliberalna različica da resni, uh, ideje svobodnega trga, da v resnici nič drugega niti ne moremo narediti da pravi vsi, ki zagovarjajo tak prisno, iskreno, ne, če rečemo temu tak, idejo svobodnega trga, jo, zagovarjajo iz te perspektive, da ne more biti nekega velikega brata ali pa nekega uma, ki bi eh, lahko načrtoval eh, recimo ekonomijo ali pa krkoli. To je ne, že, bila, že zgodaj, ko so začeli tem razmišljati eh, Hajekova ideja recimo ne, neka različica njegove epistemologije, da v bistvu samo nek posameznik na svobodnem trgu ve za svoje majhno okolje, se pravi, ne, koliko je atomiziran, kaj se potrebe v tem okolju in potem bo on najbolj racionalno lahko to naredil in zato, ker obstaja na milijone in milijone takšnih odlačitev, potem na koncu nastane svet, ki vsakogar presega in ni, niče, pa ne more biti tak pametn ali pa tako vehementn pa zase trediti, da bi lahko a, a, vse te informacije združal in potem naredil nekaj smiselnega, s čimer, recimo, neoliberalci nasprotujejo planskemu gospodarstvu ali pa krenizijanstvu ali pa petletkom v komunizmu. A, in, ne, to, zapravo se meni zdi, da je ta kocka enkratna kritika tega neliberalnega programa, zato ker je pokaže, da pa na ta način prezvedemo družbo, ki je nas odpravljanje in To je zdaj glavna teza tega, kar zdaj sledi. To pa ravno, se pravi, prezvedemo družbe, katere a, simboli kocka, če zdaj beremo ne tako simbolistično, ta film. A, no, torej, se pravi, Hallowale se zgrozi, ko ta vrt inakom razloži, da je kocka posledica tega biznisa, ker to namreč pomeni, da nihče ne ve, s čim se ukvarjajo drugi, oziroma, kot reče Holoveva, tudi filma uh, Levica ne ve, kaj je dela desnica. Uh, Toda, to spoznanje, ne, gre za neko začetno spoznanje o to enem delu in delitve dela, uh, prav tako ne more, ne pripomore, da bi se jo naki filma začeli obnašati drugače, se pravi, navada, ne, kot železna srajca v bistvu še vedno velja za njih in oni samo ponavljajo vsak danje eh, obnašanje. Cicer je zdaj zanimivo, zanimivo, da proti koncu filma uh, uh, no, ok, to so zadnji momenti, ko mogoče, ko nismo tisto videli, pa bom jih za nazaj porasno, če bo treba. ne. Ciprej zdaj Marks, Marx, jim natančna k njemu, uh, tu v tem Uh, ne, odlomka se, se sklice zlasti na njegova zgodna dela, periški rukopisi, mislim, da se nastavi 1844. No, en zdaj Marks bi delal, da je vzrok vseh napak, ki jih tako vstrajeno ponavljajo enake filma, ta, da niso sposobni zapopasti bistvene povezanosti uh, ne, med njimi, Privatna lastnina, pohlepom, ločitvijo dela, kapitala, menjave, konkurence, vrednosti, razvratne človeka, skratka vse, s čimer bi lahko interpretirali, mogoče tudi sodobn trenutek. Torej, onake ne bi smeli razmišljati, teorija zarote in podobna, ampak bi morali ugotoviti, da je njihov položaj, dejstvo da, da ne vedo, kako so se znašli v kocki, povezan z njihovim delom. Se pravi, tako kot smo rekli, da lahko razložimo, da delajo, da je oboje s tem, kako svoje položaje analizirajo, se pravi, kaj pri tem sprema kot samoumevno, in da je vse to povezano s tem, kako se tudi odzivajo drug na drugega. Se pravi. To bi bila taka klasična marksistična ideja, način njihove produkcije, kako vsak dan delujejo, kako se borijo, kako so v bistvu morajo biti ekmovalni v tem sistemu, jih privede do njihovih teorij in tudi do njihovih reakcij drug na drugega. ker na koncu kvent in čizdnari postane tiran, holoverc, lobby in tak naprej. Ne. Uh, Torej, um, se pravi, ne, potem odloča vse to tudi o tem, kakšne misli se jim čisto spontano porajajo. Rečeno drugače, ne, junaki bi morali spoznati, da so na nek način ponižani v blago. In na eni točki film junake sleče, ne, kar je mogoče takšen primer, da jim pokaže, uh, da v resnici uh, so blago, s čimer jih poniža, tudi v začetku filma je pa tudi ko jih skrbi, jo telo lahko zdrži tri dni, to nam bo pa že dali za jesti. vse to je ravno Marxova teorija kapitala oziroma tega produkcijskega sistema. Kapital, ko se gre za nižanje plač, da ljudem točno toliko, ne, drbtin, da lahko pride na delo, Včasih je bilo sicer, da sem dali sem za en dan, da sva prišli na sedm dan čas ko je Tu je mogoče že malo bolj človeška sodavili, da je pričakovala hrano za tri dni, ne. kaj je mogoče tako malo indikativno, um, da smo se mogoče res razvili ne, v teh 150 letih ne, za dva dni. Um, no zdaj, evo, Mark tega pravi, da potem uh, v prišljih rakopisih ne, delavec postaja toliko revnejši, kolikor več bogatstva producira, kolikor več moči in obsega dobiva njegova produkcija. Uh, se pravi, zdaj hvidlje, ne? ampak pa bom še pol razložil. Torej, in za ti onaki ne, so toliko bolj bedni in nevedni, kolikor močnejši so prezvode njihovega dela in se bo proizvoditi, celotna družba to reprezentira, kocka ne. In kocka sama kot ta družba, recimo naša tehnološka družba je v bistvu že tako mogočna, da jo onakaj uničuje, do besedno jih briše, ne kot ste videli, kar pomeni, da dela ne predecira samo blaga, ampak tudi predecira samo sebe, takšne vrste dela in seveda delavca kot blago na ta način, ne, uh, oziroma ne deluje enako, proizvede produkt, ki nastopi proti nim, kot neko tu bitje, so za Marksev besede evocitiran, kot neko tuje bitje, kot neka od producenta neodvisna moč. Še več, in zopet citat, to pomeni, ponavljanje delavca v njegovem produktom, Pomeni ne le, da postane njegovo delo neki predmet v eksistenca, temveč, da biva izve njega neodvisno njemu tuje in da postane nasproti njemu samostojna sila, da v vstopi življenje, ki ga posodijo predmeto so vražno in tuje. In to se mi kot skas mislim, pa res pokaže. Če je to produkt dela, kjer imaš glava dol, samo sprejš ne več, kaj počneš, milijoni let to počnejo, naredi kocka, po pa nas odpravlja, reže to besedno mesari te ljudi, kot ste videli. Ne? Torej, po, kocka kot prezvod družbenega, vendar ponanega dela je dojenako producenta, kakor smo videli, več kot samo sovražna, jih tudi oni v bistvu se z njimi poigrava in v med njimi povzrači razdejanje ne to znači, če bi dali glede, bi videli, pa se med seboje totalno uničijo. Ne. No in zdaj je še en takšen Markski citat. Torej, dela se tako pojavlja kot razdejanje, da je delavec razdejanjen do tega, da umira od lakote. Zdaj v najprej sem že rekel, zato ni tak, da je hrano zato, ker pričakujejo dne hrane za tri dni, tega sicer ne dobijo, ampak tako, filmov filmu junaki torej ne omrejo lahko, res pa je, da nima hrane sropane, najnevnejših predmetov. Razdejane pa tudi notranje, kajte, pa to tako, čim bolj ljudje izčrpava z delom, tem mogočnejši postaja tu predmetni svet, ki ga stvarja zopri sebe, In tem ravnejši je delavec sam in njegov govnotrni svet. Za, pa, za kakšne bogastvo teh junakov mogoče bi so odli po vrto, pa ne bi mogli reči, da je ja ne vem, kako bogato. Ne? A, torej, že to, ne, da niso sposobni sodelovati in tako pa poskrbeti zase, povesko res se. Značilne pa so tudi vrtove besede proti koncu filma, tega nismo videli, ko sem sploh noče rešit. Pravi, tudi, ko bi imel možnost onoče. noče, ta vrt, ko je naredil zananje ogrodje, ne? A, a, svetka, niti je toliko bolje, ne? več nima. Je čist pasivan, prezvon, nek simbol, mogoče do našega časa. Ne? Še kar. Včera na zadnji čas je manj, moram reči. lani so bile še te besede bolj žive, za pa obsednih ja, ne, viš, ko res me muči, ne. Torej, uh, junaki filma in producenti, uh, producenti mišljena je, seveda, družbenega bogatstva nasploh, so torej odtojeni od vlastnih predmetov dela in od samih sebe. Se pravi, to pa za tema, ne bojo najavljeno Twitter in to je Mark Serzijov ta pojem o tvitve, leta 1844, ravno v tem tekstu. Uh, Marksva je da smo ljudje po naravi uh, estetska kooperativna uh, bitja uh, in se želimo izraziti v prezvodu svega dela kot kolektiv in vsakem primer Se izrazimo. Če še nočem, to, krat se pač kocki, ne. No, in zapravo odvolitev v tašnem sistemu dela, ne, se pa potem kaže tako, ne, da so pač producenti, so bolj to so tak slavne besede, ki so prevedene ali pa navedene, ko so v kakih učbenikih, tudi v ameriških omarksev, skoraj vedno to prevedeno, ne, In Tako si glasijo, torej, da so tem bolj brezvredni, tem nevrednejši, čim več vrednosti ustvarjajo. Tem bolj skaženi, čim bolj je njihov produkt oblikovan, tem nemočnejši, čim močnejše dela, so tem bolj postali plitvi in sužni narave, čim bolj je njihovo delo polno duha. Delo proizvajo prečudne stvari za bogatine, za delavca proizvajo pomankanje, proizvajo palače, za delavce priloge, lepota, za delavce pohabljenost duha, to za zadelavca, bebovost in kretenstvo. To so, ne, ne vem, verjetno se čuli te besede. Torej, poanta ni v tem, da je kocka kot simbol prizvedenega nek fascinantni dosežek, da je polna duha, recimo mogoče razotlat, le najbolj zapletena matematika, to, da ona tukaj bere praštila še ni nič, potem pride do tega, da se to, in pa mora res so, in potem ona napovek, kje morajo biti, da bi In šli ven. Ne? Uh, in tak, ne? Se pravi, ker se, in malo Marksa, ne? ker se delavec za svojem delu ne zaterjuje, on se gotovo ne, ampak se zanikuje, se ne počuti dobro, ampak nesrečno. Ne, mogoče vrat, je takšen tipičen predstavnik. Ne razvija sobodne fizične in duhovne energije, ampak trpinči svojo naravo in ugonaba svojega duha. Njegovo delo za tega da je ni prostovoljno, ampak prisiljeno in temu rečemo prisiljeno dela, e, Ni za zadovoljitev potrebe, ampak je zgolj sredstvo za zadovoljitev potreb izvenega, oziroma presežnega pa presežne vrednosti lasnikov kapitala. No, torej, skratka, film, ne? skratka, je s tem, ko delajo na način, ko, ki ga film opiše vort, kar sem prepovedal, ker torej ne razumejo, ne, dela kot srce za preživetje, oziroma, ne, Aha, se oprečujem, to nekaj, kar se nanaša en del, ki sem ga spustil. Svetka, poanta pa je, da na, s tem izda to svojo naravo in se odtije od samih sebe. Od tega bitja, ki je kooperativno, estetsko sodelujoče in sočutno itd., kar makrati ga to tudi presojo, kar smo ne, zadnjič govorili. No en za volje tega nastopi ta rezultat, pardonte Za zavolje tega nastopi ta rezultat da se človek čuti svobodno dejavnega leše v svojih živalskih funkcijah predi ipitem plojenja twečemo še ostanovanju na kitu in, in v svojih človeških le leše kot žival se pravi, če je človeška radno produkcija in tak naprej, ne. No, in zdaj surovo češko, uh, surovo živlalsko filmo najbolj pač reprezentira ravno Kventin, ki ga v nadelovanju filma vlada surovo želja po golem življenju zaradi česar sili to svojo zaslepleno voljo uh, vsem in v bistvu ta skupina celoti croti v uh, No, se pravi, za čenek pozetek, ne, videli smo, da So je onake, le svega predmeta, od Marx uh, Marks bi zdaj tudi dodal, da zato sicer dobivajo srce za preživljanje, uh, bo smo videli, je s temi sredci zadovoljen, uh, pa so spregledali, da so prav zato privolili v takšno igro. Se pravi, v igro, v kateri so za delo dobro plačani, izgubili so pa svobodo. In zaradi tega, tudi pa so za resne besede, ne, lahko sakdo med njimi eksistira le še kot delavec in naprej um, uh, kot fizičen subjekt. Višje suženstva pa je, da se more samo še kot delavec obdržati kot fizičen subjekt in da je kot fizičen subjekt delavec. Da vas te besede zapletene in uh, si ti, ti hočeš kaj reči. Ja, no, aha. Se pravi, vidite, to, so, to, to je marksov višek. Ko prijeda tega, on pravi, ne, torej višek suženstva je, da se more ne samo še kot delavec održati kot fizičen subjekt in da je le kot fizičen subjekt delavec. In zdaj tukaj preden za jaz sklenem, mogoče pojasnite teh besed, zato ker se mi zdi, da se jih da enostavno je pojasniti. Torej, znano je, da je za Marksa vsako delo družbeno in da z njim preoblikujemo naravo. Ne vem, če to treba razlagati, na brež ne. Torej, s tem, ko preoblikujemo za naravo, zonanjo za v mesta in se živo, preoblikujemo tudi svojo lastno notranjo. In kar zadeva zonane za naravo, v običajno gre za zonanje vire, surovine, nepremičnine in tako naprej, Uh, no in naši današnji neoliberalci uh, uh, pač menijo, da bi morali uh, lasnini tudi zonanje vire oziroma itd. vse zasebno. In tukaj se običajno sklicujejo na nekaj, čemer se reče tragedija skupne gmanje. In to ne, en politični filozof, Vilkimlika, tako fino opiše uh, Za argument za to, je v bistvu ta oska racionalna sebičnost oziroma na tem temelji danes, je to eh, dovolj realno v problemu morske zde, morja, ki ena zadnja skupnih gmajn in polako so te velike mednarodne flote oziroma niso mednarodne, ampak so nacionalne, In lovijo po mednarodnih morjih, potem a, si lahko vsak reče, to moram poloviti, če ne bomo mi, rečejo, ponce bo narvežani in tak naprej. In potem bi zato bil argument, če bo pa nekdo to privatiziral, potem bo on za to skrbel in bo na koncu vsi imeli več. In pol je ta neoliberalni argument vsega utilitarističen, zato ker pravi, da bo pol več skupnega dobrega za vse. In na ta način, to ta je tak težavno, argumen, ne? Uh, Drugo, in, uh, prosim? Če tako to, ko so v tem podobni argumen, so bili, um, <coughs> da jugo zelo uh, so, uh, so seberu, uh, in sicer so recimo se, seber, so rekli, da pač suženstvo v tako bliki ni sprednimo, ne? Na jugo so pa rekli, da pravzaprav uh, se pravzaprav mi delamo lepše z vašimi služnikov, vi za vašimi z vašimi plašnimi uh, oziroma meznimi služnji, kaj ti nisi jih Zdaj, ker se ne nekmi nas imamo, lepše z nimi ravnama. Torej, jih so nekaj podobnih če si avto, pa avto, pa pa eno leto, kako izledil, bo sta izgledala, bomo moj tudi lepši divan, taj, ker se skrbijo zanj, ker je bil Va pa ni mar za avto, ker ga palpa, pa pa z ne? Vse ni zelo podobne, kot bi se meni vse zbi. Ja. Torej, da leče sledi se svojega služnja, če je tvoj lasnik. Uh, kot pa recimo v, v tem našem sistemu, kjer je uh, človak v mestni služnje. In ga najaviš, tako tvojo potrebojš vsema. Tu še oni rečejo, da je lasnina nečesar koli že upravičena, če se nekomor ne poslabša položaj. V teoriji, zdaj v praksi to ni. Uh, no, in zdaj tu je osnovno vprašanje, ne, ki se ga ta Kimlika postavi, uh, kaj natančno pomeni poslabšati položaj in pa ima ta slavn primer, ki uh, ne, ga s, uh, večkrat navajam. To je primer od kimlika, ampak se meni se zdi res vredo. In pravi, uh, bil Kimlika, to je je bilo prevedeno v kartini uh, politična filozofija, krati povod. Ja, pa... Šestosti. Ja. No, tu noter zdaj ta, ta argument gre Na primer, Emi in Bena. Oba živita od zemlje, ki je prvotno splošni rabi. Emi uh, si je zdaj prirastila tolik del zemlje, da se Ben ne more več preživljati z njenim prostankom. Videti je morda, da je ben za to naslabšen. Toda Amy za dela na svoji zemlji ponudi Ben v plačo, katere vrednost presega iz kopiček, ki ga imajo vlastne proizvodnje. Zaradi dviga produktivnosti, ki ga prenese delitev dela, tudi Amy prejme več viro, koliko jih je pridobivalo prvotno, pričemer je povečanje njenega deleža večje od povečanja njegovega. Ben mora to sprejeti, saj za ni več dovolj zemlje, da bi lahko še naprej živel tako, kakor ne koč se pravi, ne, to so zdaj te deleme v materialnem smislu, se pravi, kar zadeva samo dohodek, ima oba več, ona prece več, on pa malo več, ampak ima več. In to je za utilitariste, ne, če se ne menijo za kakovost, argument za lasninje ne, ne, ne, če se kar je bilo skupno. In v Angliji je to tudi je bilo, kar se rasnici lasnili skupno gmajno in je zanedavna No, kaj ste te No, no, In zdaj, eno dalje, ne? in zdaj, junaki filma Kocka se v Benovem položaju. Uh, ne morejo se preživljati drugače, kakor da prodajo svojo delo na silo na trgu in če imajo srečo, tako kot vrt za delo ki, ga, ne, delo, ki ga dobijo in nas spraščuje za podrobnosti. Ampak kaj zdaj potem spregledajo? Ne? In to zdaj je uh, zopet citat iz Kimnike je tak, da emina prilastitev Bena dejansko tegne dve pomembni svoboščini. Ben nima besede pri določitvi za zemlji, ki je uporabljal, emi se enostransko prilasti. ne da bi ga vprašala o tem ali uh, pridobila njegovo soglasje. No, in dalje, ne, se pravi, še enkrat, zakaj ima te zmote. Torej, uh, nima besede ne, pri določanju statusa te zemlje, ki jo uporablja, in drugič, Ben nima nobene besede pri tem, kako bo uporabljljeno njegovo delo. Um, no, sprejeti mora emene, pogoje za poslitev, sicer bo umrl in se odreči nadzora nad uporabo večine svega časa. Pred prilastitvijo se morda imel za pastirja, ki živi v harmoniji z naravo. Zdaj mora takšno prezadevanje opustiti, namesto tega izponevati ukaze, ki lahko pomenijo tudi do narave iz delovanje. Če se to zgodi, je ben zaradi emenje prilastitve lahko naslabšen, tudi temu, da so se njegovi materialni prehodki zaradi prilastitve povečane. Se pravi, poanta je, da tudi tu v igra stokla kakovost življenja. Se pravi, da vredno odloča uh, od tem ali prilastite, če so hkoli uh, upravičena oziroma pričena vredno še kaj druga kot samo materialni dohodek. No in to je zdaj tudi zato, da sem dal ta primer, da se vlasni tisto za ker to je tisto, čemer piše Marks v navetko, ki sem ga prej pribral. Se pravi, delavec, tako kakor ben ali vort, postaje sužen predmeta, več nima prejšnjih se Od emi dobiva sredstva za preživljanje, kar pomeni, da mora eksistirati kot delavec. On za ne more biti nič kaj drugega. On mora se boriti na trge dela, sile in iskati dela. Uh, Prav se prejme za pastire, ki živi v harmoniji z naravo. Preprosto zato, ker so otegnen lastni vir za preživljanje, ki jih je premeo in vlastnine ne to odvzelo. In zdaj višek suženstva, pa je, ko ben na preživi ali obstaja kot fizični objekt le še, če dela za EMI in ta višek suženstva, je Markso termin, torej da je delavec. To pa pomeni, da se odreka odrekel nadzor nad svojim delovnim časom, da nima besede pred tem, kako bo uporabljeno njegovo delo, poleg tega ne morajo živeti po starem, ker so, kot rečeno, njegovi naravni mire zdaj sprivatizirane. Ne? Če zdaj bi mogoče vse naši na Kanglera, ko se malo tudi to dogaja. Uh, no, in zdaj k temu lahko dodali samo še to. ko torej, ko vorda dela za lasnika kapitala, ne? sem zdaj preformuliral EMI, vkrati ohranja in reproducira ta pravila družbenega dela, ki sobena celo pognala zmajne in se s časama postala za ba samomerna. To vrt fino, kaže, da ker je čist pasivn, ne? In ni zmožno več Uh, no, in ker se postala postala ne bo privoli celo v emine teorije, recimo, dokapitaliziramo banke, skračamo sfero, imemo vitko državo, naredimo prožen trg dela uh, in emino ideologijo, ki je v filmu pokazana glavo dol in glele precej. Se pravi, ne, in to bolj pomeni odtujitev od lastne narave in vlastne interesov. Tako da, predlagam, ne da gremo tja, še je čas, pa potem gremo na pico, da tam debatiramo.